Під був один із тих, кого загальний ентузіазм втягнув у вир воєнних дій. Вулиця, розбуджена приїздом моряка, прокидалась, відчинялися двері, відсувалися жалюзі на вікнах, і звідти визирали стурбовані, зацікавлені обличчя сусідів. – Спокійніше, спокійніше, – сказав Блад, – гарячковість ніколи не приводила до добра. Але нестямний юнак не звернув уваги на його застереження і, задихаючись, нарешті заговорив Лорд Гілдой, тяжко поранений у маєтку торп біля річки. Я відніс його туди, і він послав мене до вас. Ідіть, ідіть скоріше, ідіть. Він протягнув руку, і був би силоміць потяг лікаря за собою, хоч той був у халаті й пантофлях, але блад ухилився від надто нетерплячої руки. «Звичайно, я поїду», – просто сказав він. Звістка схвилювала Блада. Гілдой був по-дружньому прихильний до лікаря, відколи той оселився в цих краях. Бладу щиро хотілося зробити щось на подяку за добре ставлення до нього. І його дуже засмутило, що ця нагода трапилася за таких сумних обставин. Адже Пітер добре знав, що нерозважний молодий лорд був палким прихильником герцога Монмута. «Я поїду. Але спочатку дайте мені змогу одягнутися і захопити деякі речі, що можуть там знадобитися». «Ми марнуємо час!» «Заспокойтеся. Не змарнуємо ні хвилини, кажу вам ще раз. Поволі їдеш, далі будеш, заходьте сідайте». І він розчинив перед юнаком двері вітальні. Молодий під нетерплячим рухом руки відхилив запрошення. Я вас чекаю тут. Ради Бога, похваптись. Блад пішов, щоб одягнутися і взяти сумку з інструментами. Дізнатися про характер поранення лорда Гілдуя можна буде і пізніше, коли вони вирушать дорогу. Взуваючи чоботи, Блад давав розпорядження місіс Барлоу. Вказівки ці стосувалися і обіду, якого проте йому не судилося з'їсти. Коли нарешті лікар вийшов, Місіс Барлоу квоктала позад нього, як справжня квочка. Він застав молодого Піта в оточенні наполоханих, напіводягнених городян, переважно жінок, які прибігли, щоб довідатися, чим скінчився бій. Найважко було догадатися, яку новину приніс їм Піт. Боронкове повітря одразу сповнилося гірким плачем і голосінням. Побачивши одягненого лікаря сумкою для інструментів під пахвою, посланець пробився крізь настирлову юрбу, струсив в тому і вирвався з рук своїх заплаканих тіток, які в розпачі чіплялися за нього. Схопивши коня за вуздечко, він скочив у сідло. – Їдьмо, мосер! – вигукнув юнак. – Сідайте позад мене! Блад без зайвих слів сів і підпришпорив коня. Натов проступився, Пітер Блад, сидячи на крупі коня і тримаючись за пояс свого супутника, почав свою Одіссею. Як виявилося потім, Піт, у якому Блад вбачав лише посланця пораненого заколотника, був насправді посланцем самої долі.